Piréznek lenni annyi, mint szembefordulni az előítéletekkel, annyi, mint a másságot értéknek tekinteni, a hátrányosan megkülönböztetett kisebbségekkel elvi alapon vállalni. Vaj a mai esti vendégem, a magyar Piréz, a Postumus költő, az a szótárából végleg elhagyó, a sokszor homolú, denci baladi, károly, kárpátai magyar író költő, publicista, vele beszélgettünk versekről, zenéről, játékról, és mielőtt elkezdünk beszélgetni, a Rolling Stones Paint in Black című számát hallgassák meg, aminek a választásokkal egyfajta emlékállítás is, hiszen a belső közlés eddig egyetlen kárpátaljai interjú alanya, Brenzovic Marianna költő, ezzel a számmal indította a huszonvalanyadik 20 adást 2013-mal 2017-ben ő tragikus körülmények között meghalt, Baladis Károly számára talán nem véletlen ez a választás. Tartsanak velünk, én Marton Éva vagyok. A Rolling Stones Painting Black című száma után reményeim szerint Baladékkárolyjal beszélgetünk tovább, Szerbusz Károly. Haló, haló! Jó estét kívánok, Szerbusz, üdvözlöm a hallgatókat! Én is téged, és ha már szóba került Brenzovics Marianna neve, aki valóban vendégünk volt annó a műsorban, ahogy a kárpátaljai irodalom, az ott élő alkotók, mennyire vagytok távol vagy közel, és itt nem fizikai földrajzi értelemben kérdezem, tehát ugye ez az egész kisebbségi lét, ez mennyire hat, hiszen elég sokszor írtál és írsz róla. Igen, valóban, és ez a kérdés engem rendkívüli módon foglalkoztatott, körülbelül 15 éven keresztül, most már nem foglalkoztat, én mindent elmondtam, mert írtam, ami ezzel kapcsolatban számomra fontos volt. Vannak különbségek, nagy különbségek vannak, szétszakítottság van nálunk is. Brezovics Marjánna emlékét azért akartam egy pillanatra megidézni, mert úgy gondolom, hogy az ő alkotásmódja, az közel áll az enyémhez, néhányunkéhoz, kevesünkéhez. Máskülönben pedig ugyanaz a kettészeltség, amit Magyarországon a kultúrában, a politikában észlelünk, az nálunk is megvan, kicsit más arányokban. Viszont ha nem haragszol meg, erről én nem igazán szeretnék többet beszélni. A jó, akkor köszönöm szépen, bár érdekelt volna, de akkor ugye... Írsz arról elég sokat, meg maga a játék az egy nagyon fontos dolog a te életedben, a homoludence is írsz többször, és hogy annyi minden, ami hát igazából még semmi játék, de lehetne játéknak is nevezni, majd beszéljünk a pirézről is, meg beszéljünk a posztumusz költőségről is, de mit jelent a te költészetedben, az életedben a játék, miközben nagyon-nagyon közel van mindig a halál a szövegeidben? Én azt hiszem, hogy ez a kettőnálam elég összetartozik, hiszen a halála való játék, a halálal való incselkedés, az rám talán jellemző valamennyire, és ez egy, ez egy tudatos dolog, hogy miért pont a halál lenne az, amelyikkel me lehetne játszani. Úgyhogy ezzel a két fogalom nekem nagyon közelesik egymáshoz. A játék pedig azt hiszem, hogy alapelemem, tehát az, a, a, a játék és a zene, és a költészet az teljesen elválasztottan nálam, és nagyon szomorú ember lennék, hogyha nem játszhatnék naponta egy óra hosszat, például sakkozom rendszeresen online módon, de hát mondom, hogy az irodalom, a szerepjátékok, a halálbajszának a megcibálása, ez mind-mind játék számomra, és valahol azért játék amellett, hogy Komolyan gondolom, amit leírok, játék valahol a költészet is, hiszen a verseim, és erre érdeket módon most döbbentem rá, nagy részt szeret játékok. Ugyanis újra megismerkedtem a költészetemmel ezek a műsornak kapcsán. a kapcsán. Azok a versek, amelyeket elküldtem a műsor számára, számomra is újak voltak, mert elfelejtettem őket. Nem nagyon olvasgattam én a verseimet, meg úgy kicsikét kicsit kiesett belőlem már a közészet ez az igazság, meg egy kicsit az irodalom is. És amikor most verseket válogattam, olyan új verseket találtam a mappáimban, amelyekre esküszöm, hogy nem emlékszem. Elolvastam őket, neke, tetszettek nekem, hűha, mondtam, és már kellett arra döbbennem, hogy az én egész lirai élem az egy nagy globális szerepjáték. Hát én nem ez vagyok. Én nem ez vagyok. Én nem ilyen embernek ismerem magam, mint aki ezekben a felségben megszólal. Ez komoly dolog. Én komolyan veszem. Én azt mondom, hogy a töltészetbe illik egy kicsit bele halni akkor megindult a halálnál, amely viszont egy kicsit játék. Itt fogjuk folytatni szerepjátékokról, de előtt de egy kiállítás képeiből a Gnome tétel, már öncsén is szelhallgassuk meg. Tudodikáról beszélgettünk, és különben a halál, meg a halál bajszát pedergetni. Hát azok a limerikek, a sírversek, az élők sírversei, hát az is egyfajta játék a halállal. Természetesen sajnos néhányan már eltávoztak azok közül, akiknek megírtam a sírversét. De Furcsa is volt olvasni a... például Eszterházi Péter sírversét. Igen, utólag, utólag ezek, ezek máskával volt, kaptak. Amikor megírtam, akkor kitűnő egészségnek örventek valamennyien. És hát én azt hiszem, hogy ők szívesen vették ezt a játékot Csukás Istvánnak a visszajelzésével például bírok. Ő örült neki, amikor olvasta ezt a verset. A szerepjátékokkal kapcsolatban akár a piréz, akár a virtuális öngyilkosság, hát ez azért én azt gondolom, hogy nem csak játék, mennyire morális ügyek ezek. Mindegyik mögött valamilyen erkölcsi kiállás és, és morális döntés van, ez tény. Ugyanakkor be lehet ezt vinni a játéktérbe is, és be lehet vinni egyfajta irodalmi performancenak a terébe is. Tény, hogy a virtuális önjilkosságom mögött egy, ami irodalmunkban irodalomban történt esemény áll, Jeles költőnk Kovács fiam, most 50 éves korában halt meg, és én amikor egy regényemben ezt a témát érintettem, akkor ott mondja a főhősem, Poresztiz, hogy egy nappal se szeretnék tovább élni 50. születésnapomnál. Én erre a valóságban egy ilyen gesztussal tudtam reflektálni hogy úgynevezett virtuális egy gyilkosságot követtem el, amely egyébként nagyon sikeres volt, és azóta ugye minden posztumusz. Hát ez érdekes, mert ugye ez az életig tart, vagy nem is tudom, az élet végéig tart, ha az ember egyszer egy ilyen játékba belemegy. Hát gyakorlom és szorgalmasan időnként hirtadok a saját halálomról, Már ezt most egy kicsikét abba hagytam, amióta átestem egy viszonylag súlyos, műtépen, ugyanis hát be kell vallanom más dolog játszolni a halállal, és más dolog ott a a pétőasztalon, ez azért nem ugyanaz. A, ezek performanszok, -ok, persze, mint a piréz is, de piréznek lenni az mit jelent? Ugye a bevezetőben mondtam, hogy mit jelent lenni, szembefordulni, sok mindennel az előítéletekkel, de milyen a te pirézed? Az én pirézem egy Önkívüli módon szabad ember, akinek nincsenek olyan kötöttségei és beágyazottságai, amelyek egyre inkább vannak nekünk sajnos. A én tehát megpróbáltam kívül emelkedni valóban minden előítéletes gondolkodáson. Nem tudom, hogy a valóságban de ez mennyire sikerül nekem, de a Piréz ideálomnak, a Piréz ideálnak, a Piréz mi voltamnak, annak sikerül és az valóban fel, fel, felül kerekedik minden ilyesmin. A, a pirizmi voltban még egy nagyon érdekesség van, hiszen ez egy nem létező etnikum, mint tudjuk. Ezt a idején a tárki intézet találta ki annak érdekében, hogy megvizsgálja, hogy milyen Magyarországon az idegenekkel a elutasítás. Nos, már akkor nagyon magas volt, holott ennek több mint tíz éve, azóta nyilvánvalóan csak nőhetett. Én pedig megpróbáltam ezt a Piréz voltot másféle tartalommal megtölteni. Északul? Nyilván, akik, akik nem tudták, hogy Pirézek nem léteznek, azok azt gondolták, hogy ez valami gyanús távoli épség. Hát persze, hogy elutasítjuk őket. Én pedig megpróbáltam pozitív tartalommal megtölteni, hogy ez egy, ez egy magatartásforma azért számomra a pirészség és a Piréziánus magatartás, ami pontosan erről. Szólt tehát a, a, a rasszizmus a, az előítéletek, a sovinizmus helyes tagadása és helyette az emberi értékeknek a felmutatási kísérlete. És akkor Valc Péter színművésznek a tolmácsolásában a szobatanárt hallgassuk meg. Balladi Károly a szobatanár Szemből ajtó Oldalt ablak Négy fal Plafon és padló. Ez egy szoba. A szoba ajtajában épp az oktatód. Azt hinnéd, most jött be. Pedig épp kimegy, hátrálva. Tanár által van járva az ajtó. Tanult ajtó ez. Tanult vagy magad is, Időben kelsz, fekszel, Ismered az órát, Láttad az ajtót nyílni, csukódni, Tudsz mindent. Jó ez a szobatanár. Az ajtó előtt nem volt semmi. Azzal kezdődött, hogy ő bejött. Jöttem a partról oktatni, mondta. Már nincs a part lezárva? Az óceán mögött nincsen semmi, Csak a repülés maga. Oktatni jött, az ajtó most zárva, Mióta kihátrált. Az ország mögött nincs semmi, Nem tudni kiáll a titkok szolgálatában. Jöttem a partról, mondta, Felrepett a gyilokmadár tojása. Az óceán mögött nincs ajtó. Azt mondta, hozz sült halat reggelre a szobába. Káról beszélgetünk, és ugyanannak a egy kiállítás képei a Gnóm ö, részét hallottuk, csak most Emerzon Léken Palmer feldolgozásában. A Szobatanár című vers az az új versek közül a 2019-esek közül van. Ezek többsége megjelent a Literán és az Ésben. Utoljára verses köteted az a Kő és az Árnyék volt, ami 2011-ig egy nagyon szép válogatással te kiültészetetnek. És van-e valami elkülönülés, hogy mi az, amit prózában írsz meg, és mi az, ami sokkal inkább versben, versben formálódik? Hiszen nagyon sokszor össze is érnek ezek. Beregszázban volt egy nagyon kedves szobrásznő, ismerősünk, barátunk, mentorunk, tanítunk, példaképünk, horváthandának hívták. Ő mondta annak idején, hogy a műfaj, műfaj választja őt, nem ő választja a műfajt. Nem ő dönti el, hogy most agyag lesz, most rézlap lesz, most linóleum lesz. A műfaj választja őt. Hát én is azt gondolom, hogy a műfaj választ engem, és az nem egy tudatos döntés, hogy na ebben most tesz lesz, ez most próza lesz, ez, ebből csak egy aforizmára telik, uh, hanem valahogy, valahogy a, a műfaj utánanul. Az ember gondolatának, és hogyha beszippantja, akkor az lesz belőle, ami. Aztán, hogy milyen sikerül, az egy másik kérdés, de én úgy érzem, hogy ez valóban nem az én döntésem, hanem, hanem a műfaj választ engem. Ez azért nagyon izgalmas, hogy hát ezek szerint megszólít, megszólít a műfaj, ha jól értem. De mondjuk, hogy párbeszédben vagyunk. Nem, ez valóban ha az erőszakosabb, én vagyok ebben. És akkor egy ezekből az új versekből a testnedvek vodkával, szintén Valc Péter felolvassásában, és utána pedig Oszkár Peterzontól a Szítsenblúzt hallgassuk meg. Balladé Károly, testnedvek vodkával. Mereszti szűrét megfigyel a céda, Vesztegel, inkább csak réved, S múltba nézve éppen nosztagol. De szép is volt az, Istenem, felnőni ott, Ahol városra hullt a könnyű szeny, Akár egy szűzlepel. És édes smog a szánkból égve Vitte át a nedvet,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 A szűzi céda ígyen hív, mereszti nedves tincseit. beszélgetünk tovább, és az mindig nagyon izgalmas az új versek kapcsán jut eszembe, hogy a 78 és 2011 közötti válogatás a és Árnyék című köteted, és hogy mennyiben jelent egyfajta határt a lírádban, mennyire új a tekintetben is az új versek, hogy egyfajta más megközelítés, más hang, nem valami más azokhoz képest. Többször is változott az én költői hangon már lehet erről beszélni. Fiatalon én inkább húztam az Avárthoz, viszont a kicsit Formában túl, kicsit szülőrés, a kicsit Avengárd verseket, egyáltalán nem számtam közésre. Nem is nagyon lehetett volna azokban az években, mert kurzus volt, ugye. E, Úgyhogy én azokat írogattam, de nem nagyon szántam közlésre. Közlésre inkább olyan szociálverseket írtam, amelyekre akkoriban igény volt. E, kicsit röstelkedem miattuk, de azért nem annyira, mert az se volt egészen komoly. Aztán váltott a hangnemem és sok prózaverset, később pedig egyre több, hát kicsit klasszizáló szonettet írtam, bár ezek én szerintem eléggé modern szonettek, és kicsit néha formambondó szonettek is, mármint a tartalmukat és a gondolatmenetüket illetően, tehát nem tipikus szonettek ezek. Formailag viszont igyekeztem én nagyon komolyan venni a klasszikus metrumot, tehát eljutottam én egy ilyen, ilyen elvontabb intellektuális viráig. aztán amit én viccesen költői másod, másodvirágzásomnak nevezek, inkább ironikus, inkább incselkedő, inkább szójátékos, inkább a dolgokat kifordító magatartás lett. De ezt kell tennem, hogy jóval kevesebb veset írok most, mint korábban. Ezekből a szövetekből és a kötketett formájú négy és, és három, szót, három strofás versekből, amelyeken végig lüttett nagyjából ugyanaz a jambus, szerintem már nagyon unalmasan, az én nagyjából fethagytam. Bár születtek még ilyenek is, most inkább a játék, inkább az incsergő hang nem, ami közelebb áll hozzám. Hallgassunk meg ebből egy következőt a megoldások például, és utána a Goldberg variációk hatodik variációját. Balladé Károly, megoldások például. Ha már nagyon ideges vagy amiatt, hogy például az égési sérülés szenvedett nők beszabadulhatnak virágos kertetbe, akkor hivatkozz a csarnok víz kiáramlására. A helyi nyelv minden nyelvi helyen alkalmas, Hogy oszd a napi áldást, szórd a napi átkot. De például a létigét csak akkor hirdest fennen, Ha tudni már, a hegyen szent állattá avatták a gyilokmadarat. Ó! Mi szép a felfedezés, hogy például a szeretett zsarolás nyomai a táncrend díszes kártyájával lefedhetők. Legyen meg hát a távol tartók bálimulatsága. De vigyáz, mert például a készenléti jelek túl alacsonyan meredeznek, nagy terveid magasához mérve. Megoldás lehet, ha elhiteted, mindez csak előtanulmány egy családregényhez. Sebastian bach Golber variációi után ö, beszélgetünk tovább, a gároly és az jutott eszembe ezekről a rövid kis beszélgetésekről, hogy olyanok, mint az a 121 fragmentum, mint az egyik nagyon fontos, számomra fontos prózai írásodban a szembesülésben. Ö, úgy tudom, hogy egy új regényen dolgozol. Ez erős tűzás, majdnem annyira, mint a Halálomat komolyan nevéknek a hozzáállása, ugyanis volt, aki a feleségemnek -e át, amikor megtörtént a virtuális ingyokosságon. Tehát ez a regényírás, hogy regényt szervezek, ez egy picit túlzás, ugyanis szerével az első és az utolsó mondata van meg. A két legfontosabb oszlopa. Igen, én is így gondolom, és most már csak a 363 oldalt kell megírni, ami közül esik. Erről még annyit mindenképpen szeretnék elmondani, hogy az első mondatát egy lelkész barátom mondta és az úgy hangzik, ezt most elárulom, először a nyilvánosság előtt, egy ember olvas egy könyvet. Ezzel indul a regény, természetesen azt a könyvet olvassa, amelyiket én fogom megírni, az utolsó mondatára pedig mindenki epedezve várjon a következő években, nem ígérek dors sikert. Értem, hogy erre váratni kell, mert most valahogy egy picit csöndesebb a munka is? Szeretetlenül a munka is, az élet is, ennek nem csak a külső körülmények azokai, hanem az én fizikai állapotok is, amiről szintén nem szeretnék bővenben beszélni. Picit vált sok minden mostanában számomra, és én magam is csodálkozom, és naponta meglepem magamat, hogy én ezeken a zárójeleken belül is mindig képes vagyok jól érezni magamat a bőrömben. Ez egy igen nagy pimasság. De jó leső pimaszság, és azt hiszem, hogy ehhez a zárójelekhez, meg a nagyobb csöndekhez, akkor kics most hallható nagyon kis rövid részlet a csendből, az nagyon-nagyon passzolni fog. Azt említetted, hogy ugye az avantgártól indultál, aztán volt több Hát mondjuk ilyen kültőírói korszakod és nagyon izgalmas, hogy szerintem a zenék, amiket hoztál, azok is valamilyen módon passzolnak ehhez, ugye azt írtad is nekünk, hogy mint becsületes tonsz indultál meg a kemény rokkal, és onnantól jutottál el akár a komoly zenéig, majd a jazzhez, tehát hogy, hogy mennyire passzol a te irodalmi, az írásod, meg azok a zene ízlés, amit egy picit meg is mutatsz most nekünk. Én azt hiszem, hogy ezzel teljesen adekvát vagyok a saját választásaimmal és ezekkel a zenékkel. Nekem ugyanúgy hozzátartozik, mint mondtam, a zene az életemhez, itt is változott valóban a hozzáállásom, a kedvenceim, azok időnként átrendeződnek, vannak örökértékek, például a Bach, nagy romantikusok, de például a népzeléhez egészen nemrég jutottam el. És hát az elektronikus zene, hát az egy nagy viszalom. Ugye Emersonnak a munk már megszólalt. Itt akkor egy pici-pici nagyon rövid kiterült arról, hogy a családunkban mindig voltak olyanok, akik komponálni próbáltak meg. A nagyapámnak a testvére az például zongorázott, és zongorán írt az darabokat, de nem tudta letkottázni. De a megkérte, hogy egy hosszú papírcsikra írja odakodt a fejeket, és ő ezt leterítette az ongora billentyűzetem fölé, és úgy komponált. Na hát akadnak a családban, akik ezen a kult és akkor a beviteli ezüst tükröket hallgassuk, meg különben a Goldberg variációk volt nekem az első CD, és az nagy kedvenc, hogy beválogattad, és utána Molnár Adrián minimálból egy részletet hallgassunk meg. Balladé Károly beviteli ezüst tükrök. Tisztelt minden hatóság! Ezúton érdeklődöm a fordított gravitáció iránt, hogy a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 S bűneim, hol tárja fel a kegy oltárja, Ha nem tudom, hogy ős robbanást játszva, Mit fűz az olajgőzös vritőz időt sarlatánja, Ha épp nem vetül rá fűvilágosító pászma.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 nem feslik le a kajlatok, Ősi dalt a vigyázban skandáltok. Így hát inkább tisztelettel érdeklődöm, S ha megtudom, majd felkiáltok, Asta! beviteli ezüstükrök törnek szét a földön, Kis vakond visítja, szik itur ad astra. Károly-el beszélgetünk még egy nagyon picit, és a csodálatos vergiliuszi mondattalval, hogy így jutunk el a csillagok is. Úgy tudom, hogy ez a zene a minimál, ez is családi, ha már a családi zenéket említetted. Igen, ezért, ezért hoztam szóba, ki a párja pomponál, előad, zongorázik, ő is alkódidakta, de ilyeneket csinál. Úgyhogy nagyon örülök, hogy ebbe a műsorba beválogathattak, és fel is hangozhatott. Egyetlen mondat erejéig szeretnék a szembesülés című regényemre visszatérni, ugyanis John Cage-nek a 433 című csendjében nem, nem véletlenül hallgattuk bele, mm. mert a megkomponált semmi, a hiánynak a művészi szintre való emelése a számomra nagyon fontos. Ha megalkotó hiány. Igen, ez a regény is volt a kép, az lenne, egy nem, létező, egy nem létező regényt írtam körbe szövegekkel, és a könyvben ez a szöveg van benne, miáltal reményeim szerint a nem létező regény is kérdékelhetővé, érezhetővé válik. Ez nekem egy nagyon fontos elképzelésem a dolgoknak a lényegéről, hogy minden mögött ott húzódik a semmi, tulajdonképpen a valami, ez csak a semminek a mellézsebéből kandikál ki. Hát igen, ez a nem létező, meg a hiányok, ez minden tekintetben ott van a te költészetedben és a te prózádban. Miközben azt gondolom, hogy ez a regény nagyon fontos volt, hogy megszületett, akár csak a másik uh, apa regény, anya regény, család regény. Lesz még visszatérés ezekhez a témákhoz? Hát én azt hiszem, hogy ezek olyan ősi emberi toposzok, ödipusz volt, ha legalábbis, amitől nehéz, nehéz szabadulni. Pláne annak, akinek egy konfliktusos viszonya volt az édesapjával, az valahogy mindig, mindig visszaköszön valamilyen módon. És azt hiszem, hogy ez is engém van, hiszen hogyha irodalom sarjad belőle, akkor valahol azért engém vannak a dolgok. Hát, ugye ez a tejpárás kép, amin keresztül megmutattad a regényedben, az csodálatos, és nehéz hozzá visszajutni, és nehéz elereszteni. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettünk. Balladék Károly volt a mai vendégünk, író publicista hogy így telefonon itt voltál velünk, zárásul még egy dalt hallunk a választásában a Deep az épről című számot. Jövő héten Szegő János várja önöket Vidakamilla költővel. Én addig is búcsúzom, megköszönöm megtisztelő figyelmüket a hangmester Csorba László nevében és a szerkesztő Pálymárk nevében is. További szép estét kívánok! Martonévát hallották!